Selamulejkum urahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar miqtë e misionit ton Rruga drejt Allahut. Takojmë vësht sot, në këtë natë shtun, për të vazhduar bisedën tonë që kemi lënë jo përgjysëm, sajo shumë e gjatë, për ta vazhduar për moralin. Fjala e fundit që Hoxha na ka thën në misionin e fundit që kemi trajtuar për moralin, ishte që të kemi kujdes, të vendosim thëm një kapak, të vendosim një kapak zemrës të sa pjesë të errët që njeriu jellin undos tabash me të përzier me pjesën e errtham dhe pjesën e mirë. Do të vazhdojmë edhe sot me shenjat të cilet na ndihmojnë për të përmirësuar moralin ton. Na ndihmojnë për të ecur me një moral të mirë në rrugën tonë drejt Allahut. Si gjithmonë do të jemi do të vazhdojmë të jemi në, në këtë emisione me Hoxhën tonë nderuar Enis Rama duke ju ruar ti mirësadën emrin tuaj. Hoxh mirëserdet. Mirsërgjell Allah shule. Faleminderit. Ne do vazhdojmë sot edhe për të folur për moralin, për shenjat që na ndihmojnë në moralin e mirë. Por, me njëherë, në basin e të shkëputin për të parë përshkrimi poetik, mbi moralin, dhe këthejmi në studi për të vërë të vërbishe. Me zemrën dhe mendjene angazhuar me Allahun, meditojmë bimirsit e ti. Bitë gjitha argumentet dhe faktet në bitok, dhe mendja ullet të këmkryq bimirsit që a i ka derdhur në bi robin e ti. E sheh besimtarin në mesin e njerëzve dhe lehtësisht e dallon atë nga qendrimi i modest, nga mirësia që reflekton me tjetrin, nga drita e besimit, nga hijeshia dhe krenaria për brandingun e tij. E dallon zërin e tij të qetë dhe habia e të tjerëve i ngritet dal ngadalë për t'i lënë vendin admirimit të këtyre vlerave. Po prej ku vallojnë rrymës ose këto vlera, qendrimi e sjellje? që pyetje që buron nga syt e gojë të shtangur atë të tjerëve merr përgjigje nga robi i Allahut sa e mirë jeta me Allahun i cili më ndau nga e kota dhe më mësoi se e mira dhe e këqija nuk çndrojnë bashk zemrën time për çdo ditë e pastron namazi takimi im me Allahun ju hundim ëmbëlson përmendja e Zotit tim ndërsa shembulli më i lartë që u ndjek është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E sotë si jam ndryshe kur zemra ime ishte zbrazët nga hiçi dhe tashmë është e mbushur me mirësinë e besimit. Ajo është një trajçuar në besim, ashtu si sheqeri kur tretet në ujë dhe e ëmbëlson atë. Po ashtu edhe besimi e reflekton këtë gjë në çdo detaj të jetës sime. Kësajoj, rezultanta e besimtarit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 i përngjan qilit të gjër, i cili imbush me ajer banorët të tokës, i përngjan djelit, rezet të të cilit shpërndahen në qdo skute e hapsir, dërsa a i vetë është bartës i të vërtetës, praktikues dhe kumtues i sajtë. A keni parë ndo një herë një piktur të mahnitshme? Sikur të shihë e zemrën e robit Allahut, ajo është më e bukur se një qteti ma gjepsor. Më e ëmbël, Se nektari më i zjedhur Sepse ajo Fërnizohet me më bërsin e kriuesit të saj Êshtë më e këthjellet Se një guri qmuar Sepse është skalitur Me durim në vështirësi dhe mirësi Edhe kur të tjerët sënojnë Zemra e besintarit është mali fuqishëm Me të cilën Robi është i qëndruashëm për balës të hive Të adhurosh Allahun Dhe të përqëndruash në adhurime është kënëtësi dhe privilegjë vartuashëm. Vetëm a i që e ka shihuar kënëtësin e adhurimit, lufton në përjetësimin e mëtejshëm edhe në shpërndarje në këti nektari, mjësoj si zojtë që përhapin lajimin natyrshëm dhe dobishëm në tokë. Ndërërmi që mi këthyrë në studio në basti përshkrimi të shkurëtër për etikë që sa për ndoqëm, për të vazhduar bisedën që anonquam pak më sipër. Oqënë e nisëm ciklinëri të emisionit në të studi e rrugat rritë allaut dhe folim për garancijnë e moralit. Garancija që ne kemi është modeli jonë profetik. Kemi foli në emision të ndryshme, besoj kemi traktuar modelinë profetik, po dojmë qasje ndryshme, ndryshme në ertë e tjera, si ta kuptojmë pasimin në moral. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Bismillah, rrahman, rrahim, Allah nëzhele, falen dërojmë, vetëm për ti ndimë dhe falen kërkojmë. Lësëm Allah nëzhele, u ala që në pajisë me moralit të mirë, me sile të drejta, korekta, Amin. që të bëjmë i shembul i mirë edhe për të tjërët. Normalisht, kur të flasim për moralin dhe flasim për kuptimin e drejta ti dhe flasim për shkace që i ndihmoj njëriut, që të pajisit në moral të mirë, të arruane, të, të garanton një stabilitet dhe që në rëshmëri këti morali, të jetë këj moral me një një gjyrë, një shumë gjyrësh me standardet shumë feshta, por të ketë një standard që një rjusilet me te e përdor në rëthanat dhe në gjende që a i kalon. Kur për gjitha këtu biseduat, dëmës dëshmërësht duhet të flasim edhe për burimin dhe modelin e këti morali. Andaj njerëzit, si kur që dalojnë në shkacet dhe në mjetët që i përdorim për të pajisë në moral të mirë, gjithashtu të ata dhe kanë modelit e tyre në këtë rritim. Andaj dikush ka model ndo një aktor, dikush ka model ndo një lojtar, dikush ka model ndo një shkencëtar, dikush ka model atë e këtë, e kështu më radhë, ndërsa modeli jonë në këtë rafsh dhe në të gjitha rafsh dhe të të sunë është vetë Mohamedi, Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Cellelahu wa velahot, neqad le kan lenkum fi Rasulillahi uswatun hasana. Ju jo, e keni shembulltin më të mirë në të dërguarin e juaj. Andaj sikurçi e kam përmend edhe dietarët. Ë, në çoftë se për shembull e kemi një pikë larg që dëshojmë ti referohemi, apo atë soma unike që është pika, aq më ë goditja e qeluar do të jetë soda që ti të largësia për shembull, ë në nëse këtu është i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu është gjenerata e dytë, pastaj e tretë, e, mm. e katërta. Apo në, mund të më gjeneroj të 50 këto. Pa. Po nëse është një pik këtu, ne gjithmonë do të jemi do të orientuohen kët pikë. Po nëse për shembull themi se ashabt kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ne elim treguani se ta fillojmë të marrim nga ashabt. Apo Aha. në një pllumb jo që ashabt janë lar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithat ka lëvizje, apo. Atëra gjenerata e parë do të jetë një hap ndoshta më i larg se i dërguar i sallallahu alajhi wasallam. Dhe para se të larguar do të jetë gjenerata e dytë, e tretë, para më tepër pasta gjenerata e, e 50, sot do jetë larg nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E jo përshka se gjenerata e parë ka deviu larg asaj, por megjithatë nuk do tjenë të përkryje gjda aspekë që tjenë shembeltyra jonë si kërës është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj, ne se muslimani kemë përblegjimit që të kuptojmë se uh, cilë është roli i Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam uh, në jetën i kësaj bote. Q me qëfar i obliguemi ne ati, si i drguar i Allahet asu gjallë. Në këdër tim fatkecështë, uh, jo të gjithë muslimanët kanë qasje korekte përbalë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Për ndër dhe mua, me të vërthet, te për më shqetsan, kur, e, për shambull, një iri u të zotë në rrungë në latë madhënuar, dhe normalisht, aja që interesan këtëri, është që adhurimi ti të jetë si kur ishte i dirguarit, sallallahu sallam. Në e mundohë që, për shambull, namazin të bëndë si kur shte i dirguarit, sallallahu sallam. Dhe kjo është me dhe për të lefdruar, dhe kjo është për të naknaqë, mundohet që pa mjë ati tje si kurse i ndërguarit s.a.s. Ma ndihë shuë me misfak në dorë, apo pastron dhëmbët e ti, të eshat mundohet të i këtë si kurse Muhammedi s.a.s. Edhe gjitha kjo është e mirë. Mirë pa në këtë kët përpekje, për të ndjekë pejgamberin s.a.s. për të pasu pejgamberin s.a.s. Zakonisht aspekti gati më i rëndësishëm i këti pasimi, mbetit i paprejkun. Pra në kjarëta e që më sh Më shpjegojon faktin se një njeri për shembull është në gjendje se nuk është le të sot për shembull ta ngjallësh sunetin e pejgamberisë sa sallam, nëdisa rafshe që është rrënjuos transalesht një veprim i kundërt me atë që ka thënë në te Muhamedi sa sallam. Sa sallam. Njeri kur fillon praktikën e fesë, ai më dërëtet, fështir, ti, me vërtet nuk e ka vështirë se balloçohet në familjen e tij, me rrethin e tij, me xhamatin xhami dhe është një ngarkesë e madhe e e këtij mospajtimi. Dhe gjitha këtyre mospajtimeve ose ngarkesave ai i mbieton. Dhe mbetet stabil. Ndërsa nuk e vrim një një një energji të tillë në një rrafsh që është shumë më e rëndë se kjo që punoftë këtu. Dhe këtu tani bën përshipje me njeriu, për shembull se a kemi të bëjmë me keq kuptim apo kemi të bëjmë me diç që është më lehtë, për shembull, ose kemi të bëjmë me diç që do ja të thotë njeriu ia bëhet të vetë drejt që të përzihet si do ta pasojë pejgamberin sa solallam a kemi drejt të përzihetim si do ta pasojm apo nuk kemi drejt gjithë këtu janë pyetë do të që e qesin pa rancinë e këtij pasimi që duhet përfituar këtu domosdoshmërisht edhe ajo që përbën moralin e sjelljes së tij në përgjësi anë të tjetër që më siel ndërmend javës që kaloi kur folëm që tham besimi faktikish ke njerëzit ke shumë prej nesh muslimanë thonë nuk reflekton mirë moral, sepse besimi nuk e ka kthyer nga vetja e tij, por ka kthyer thamë nga thamë nga të tjerat. Ndoshta edhe kjo vjen që tradita profetike nuk e ka marrë tam vesh i vet, por ja tregon thjesht që kjo është tradita e mirë dhe vetë nuk e bën. Dhe çfarë rëndësie ka që ne këtë traditë ta bëjmë pjesë i rrethon në moral. Njëri nga muslimantë e hershëm nuk kishte pasur rastin që takoi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Said ibn Hisham nuk kishte pasur rastin të takojë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe çfarë bën? Niset nga vendi i tij i largët në këmbë që të vijë në Medinë. Kur i në Medinë, troket në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe normalisht nuk e gjen Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E gjen Aishën radhiyallahu anha nënë e Besimtaru. Dhe asaj i drejtohet me një varg pyetjesh për mëseve të dëshon të di sifatet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Un spota fatin Tasha as takoj me te, me rgo te qi se ishe gruaja e tij si e Tantaj. Dhe ndër pyetet që i e bëri tha, "Ke fe kanu khuluqo? Si ishte morali i tij?" Pa pyet Ajshën, por nuk nuk e kam parur, nuk di si është ai, do doja që ti më ofroti, të shoh si është butësia e tij, si është bojaria e tij, si është falia e tij, po nuk po ta rastit. Më rgo te ti që qetuar me të si ishte. Aisha radhiyallahu anha shumë shkurtë përgjigjja. Tha ema të lexo Kur'an, a lezën ti Kur'an? Sa po usio? Sa Aisha radhiyallahu anha, a nuk e ke gjetur në Kur'an ku Allah thot: "Ujne ke la ala khuluqin azim"? Ku Allah xhallahu thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ti je në kulmin e moralit. Apo ti je në kulmin e mirsillës. Apo nuk mund të jetë askush mbi tën në këdretin. Allahu ka dëshmuar se i dërguari Sallallahu alaihi wasallam ndëjton njësi nga njëësitë e moralit në tërë tërsin e asaj që quhet moral dhe sjellje mirë e dërguar i sot të gjitha këto njësi është Imam. Është i pari, është prisi me dëshminë e Kuranit. Ço thosh ato që është i domëshëm dhe mjaftueshëm për shoqërin model i profetik? Po, deri në fund cojeta. Me dëshminë e Kuranit. Andaj tha Aisha radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an nëse do në mjedis i është moral i Pejgamberit, është e Kur'anit. Ki njëri sti mëancë, tha, e kuptova për ligjet edhe u largova dhe nuk e kam pyetur as ken më për këto gjë. U çarsova. Si kanë komentuar këtë fjalë të Aishës Radiullahu anhietarat se është moral i tij Kur'anit? Komentuan duke thënë se i dërguari, saqë i uprshtat tërëse Kur'anit, si uprshtat. Atë që Kur'ani e pëlqente edhe kjo pëlqente. Atë që Kurani e u rënte edhe kjo e u rënte. Atë që Kurani e të rëndën të bukur edhe kjo e të rëndën të bukur. Atë që Kurani e të rëndën të shëmtuar edhe kjo e të rëndën të shëmtuar. Me një fjallë, u përshtat të tërsishtë verzionit Kur'anur për moralin dhe u bë, u bë si një. Kurani për cjallë të verzionin teorik të moralit nështë të i dreguar i sasënëm, këtë verzion e zbërthën dhe praktikisht. Prandaj i druar isha asorit me njeriu me bujyor sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me iurt ishte njeriu me icelshum do qe ban men historia njeriu me uh, gjoks hapor ndaj armiqve te ati se muhammed sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam do qe ban men historia njeriu qe kishte fuqi per te falur me te per se muhammed sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam per per 23 vite sfidoi falje ati dhe gjithmon e gjendin te gashen per te falur Për plët 23 vite sfidojë durimi ti dhe në asë një rast nuk dështaj. Apo në gjithë situatë ishte në një vejnë e durimit. Edhe kjo vente nga armeqt e ti. Kjo vente nga ta që e luftojnë. Nuk vente nga meqt. Ne i familjen ton për shambull. A kemi mundësi që ti vendosim vetës o një sfi dhe të themi. Unë dëshiraj që një avdetë. Jo më tip. Një javë, mm -hmm. po një time, në stupin tim, një ndrugh, një punë, për ball antar të familjes të jem i dërushëm. Mos të sprafthaj, mos të nervozohem, mos të hakmirem timi drujm. Çka do çata bëjnë? Unë do duroj. Vetëm një javë. Një javë vet. Atë e, e konsiderojmë <të> detyr javore për javën. Mund ta bëjmë kështu të përshikuesit tontë po jetni me pa. Për ditën thonë se sfida Nevermish që Hoxha na jep në tavolinë këtu në këtë mision thotë se vetëm një javë vetëm njadhë ndishë traditëm profetike. Pa. Edhe atë një aspekt. Jo flasë po flasëm për dorimin. Bëhu i dorushën. Ose për shambull, një sfit e rrëdhe që mund të prezentojme vetës tonë, të mundojme për shambull që 24 orë, të plota, të jemi shambull i mirë për familjen tonë. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në silje, në falje, në dhënje, në dhurim, në adhurim, gjithë shka, thjeshtë timi komplet, që asë kundë, të të tëtë mos ketë mundësi që të në kapë kamera e familjes në mënyrën që nuk duhet. Edhe kjo është sfid. Ndërso, Mohamedi, salam. Salam, salam, salam. Gruja e jote, në qopë se shë të të të në dënjët metë, ajo mundet me ty me diskutu. I par nuk ka grua që e do në burë në saj, Ka grua, unë besaj, nuk ka grua që e dënë burrën e saj, dhe shpiritë si në qertë. Apo e që për shambull me gratë e tjera i e zburën të metat apëton. Aja mundohet që burrën e të me mbrojt. Jo të e zbën të metat, përshkak se e din që fara është po të ikon e shburën. Sikur së dhe burën. Burrën ndë është ta kavrën të gruja ti. Burrën ndë është ta shetmejn të gruja ti. Mirë po mundohet me mburu para shokve ti. Nuk thot, por shumë dimë që valla ju Fatlum çfarë grok keni, nuk po dëgjoj nga ju që keni shëtsimin. Ai më mahën kokën sa këtu në shtëpi a këtu rreth, nuk flet. Neriu, neriu i cili dentarua fami nuk e bën këtu punë. Po. Atëherë Hoxh ke standarde të tjera atëra. Në shoqërinë ti të rrethoni ti tonë, ke këto standarde. Po. Sepse fatkesisht sot për trendin e kohës është që gryet mund të shaj për burrin e vet, mund të dalin sot ka emisione Hoxh që mund të afrosh uh, thim se me versionin tënd familial, më flas për burën tën pasqen problemin. Zoti e ka rroj. Fatkesisht, eh? po, atë standardi që ne ofronim në ofron, skrit tjetër. U që është standardi profetit? Ne po fiton për 24 orë. Thuaj 24 orë në familjen tënde, sillu si profeti sa selam me familjen. Për shembull, that për 1 javë me duru. Po, edhe them, edhe them e, në kodet se që e përmendat. Apo ne po mundojmë të initialshëm për, për ballë diku që na don. Çdo dështim eventual na mbulojnë. Çdo thmit eventual e tek kalojnë apo? Po, dhe megjithat është sfidë, një ovdhet sfidomë. Muhamedi s.a.s.e. nis 3 vjet e shtei hapur përballë tërë botës. Dhe historia e tij, biografia e tij është e shkruar dhe njësi biografia më e detajzuar që ka njohur njerizmi ndonjëherë. Nuk ka burrë shtat në botë. A këtë sfidojmë të gjithë. Nuk ka burrë shtat në botë. Nuk ka njerë, nuk ka autoritet në bot që njerëz e mbajnë mend. Të këtë një ata ti e, e hapur për njerëzit si kur sheheta Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka jetë njeriu, nuk ka biografi burrë. Çë e kanë studiuar, e kanë studiuar për ta kritikuar më tepër se biografia e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Por nuk ka biografi burim bot që më ti për ka ndiku pozitiv tek armiçt që kanë pasurim të arnuim se biografia Muhammed e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shiko një jetë ti më ne për shemb ë jetën tënde. O po dhe thirr armiçtë tu. O po e thuaj jo, u as mi sillni kamerata juaja. Mëngjizani. Për dy ditë dhe qka do qërshihni nga unë, që nuk është në regullë, për zënë të ne. A të, të mundon, a, a të do të gjithë, të të kampin në gjithë shka. Mohamedi Sasarim u tha kështu të atë. Praktikisht u tha, nuk u tha gujarisht. Kështë e munafikër Medine, apo kështë e hipokrita. Të se jetë një të mjë dvogëll e rritnin, u akumtonin korejshve, që tjetë një turp i muslimanve për balë botës. Nuk ka asë një studim i mirë fillët. Edhe unë i qëndrej besnik këso i sfide. Jëpse unë garantaj. Por i dërguar i sasërim ishte kështu. Salamat, në senat. Salav. Nuk ka la ndërruar studim, nuk ka analiz, nuk ka hulumtim që është bërë për Muhammedin sasërim. E që janë me qindra mira, Apo? nuk ka që dikush ka ardhë me ndonjë veprim nga ana e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam e që sipas standardeve logjike racionale të njerëzve mund të keqëshëm tuar. A di çka do të them kë? 23 vite. Enes ibn Mali karđi Allah më thot, "Xadimtu rasulullah sallallahu alajhi wasallam 20 vite." I xhërbeva të dërguarit sallallahu alajhi wasallam 10 vite. A di çka do të thot Shrëptor 10 vitët? Shrëptor. Ego datë është ty nuk është e mundshme shrëptori mos të provokaj nervozizmin të në situatë aso, është e pa mundshme. Si është përshimje njesit për Muhammedin Sosërë? Sala nësërë. Hëtë 10 vitët. La ilai në Allah. 10 vitët. Thëtë Wallahi ma këherëni. Wa la shetëmëni. Kor nuk më ka në që muhë. Kor. Unë nuk kam gudzimë ç'a ti them bijve të mia a mund të dëshmoni për mua kështu tërë për një vit? Djemtë të mi, që janë gjaqku im, dhe janë pjesa e tranjes time. Nuk mund të themë se një vit ne mund të ti themë dikujt në Facebook, dëshmosë se një vit radh, me radhë s'ke dëgju për më fjalë të kënaqshme. Unë nuk kam guxim të them këtë. Ngase kamocin si e afekt, në nervozitet i minier ski më thënë diçka që Ndështa, kemi prekur, po imi, kemi, nuk, ke, jash, nuk kemi dëshirë të dëgjën të tjirë që qëfar thajmine. E nesët, a shërë asë në vatë, dhe dhëdh vite, Kete. ma ka hërëni, kur nuk ka në qëmu. Walla shëtë e meni, kur nuk më ka ofenduar. Apo? Walla se bëni, asë kur nuk ka fjurë. Kur? Ma dje, asë njëherë nuk e ka kontestuar veprimin tim. O oh, Allah! Shërturë! Asë njëre për punë e bërë nuk më tha pëse e bërë. Dhe asë njëre për punë e mos bërë nuk më tha pëse nuk e bërë. E vetë mja thotë enese që e mbojnë menë unë për 10 vite është, se një dit e prisha. A të kuptim me dë vërdit e meritova. S'kisht e vënda. Po, s'kisht e rrug dole. Dhe i dërguar isa së më tha, po të mos ishte frika nga Allahu, do të godisja me këtë misfak. Ajë që fshinë dë Kështu i edukat të peka përsa në satë të ti. Andaj dhe shumë edukat me shëmbullëtyr. Jo edukat të dhunës. Jo edukat që fatë këtë qështë unë po këm frikë vëllënëruar se morali sëtë të këmëslimanët po mërë një, një lëjtë karakter interesi, më tepër se karakter vlere. A, a, a, a, si të thëmë, për shambullë po këm frikë se përshkrak të metodave të gabuara që po implementuar në këtë drejtëm apo muslimani nuk ti, si me, po sillet me natyrshmërinë e tij si duhet. Kjo po koni forlay artificialiteti. Apo ku thon? Për shembull, at musliman thmir devotshëm të, të urt që un e nje. Apo nuk është nuk është njohje e njëjtë dhe gruaja e tij. Ja, ja virgjin ndryshme, ndryshme. Dhe pse është kjo? Pse pse është pse është me me, me shoqërinë bujarë, me familje është kopratës. Pse është me shëqiri i duru shumë? Mashallah, mund të thua që farë të duash, mund të cilë, duranë. Nuk është asë 10% i tiri me familje ti. Pse? Pse këtu për shemblë është shërbtori mirë? Apo, do të tëtë i shërben shëqirisë? Kuda që të është munduat që të jetë i pari që ai undihmon të tjerve? Nuk e gjim si dimë ngrua së ti në punë elementore të shtëpisë. Apo pse? Ti më thua të vlerë do të jetë gjithkund. Gjithundër. A është e mundshme, për shembull, 20 euro. 20 euro çikemi. Apo a është e mundshme 20 euro në Tiranë ë të bëjnë, për shembull, 1000 lekë me kri i soboj, apo ndërsa nxjerrë kafe, mos bëjnë fara asgjë. Nuk është e mundshme se e kanë i vlerë. Ai mund të dallojnë pak. Apo ku e di ndoshta kurse ku e di çfarë ato që Le kanë bën. Për... Jo më shumë se, më shumë pak është ajo. Ja. Nuk kam mundsi të di se të vlerë e shtrain shoqëri, ndërsa mos të vlerë fare në familjen time. Kjo kët lloj, kët lloj dallimi unë nuk po mund ta kuptoj dhe po kam frikë që ta komentoj, se si duket, si duket më tepër interes. Ose që problem me pikën e parë hot. Se sa so, që, që të jetë vlerë apo. Më shumë pikën e parë që të luhet me sinqeritetin. 60 e shëndetshën në zgjidhjen e ajo është pastaj gjithashtu edhe rrezikim po zot na ruaj andaj dua të ndënoruar se vetë thepfundoj me banalla tek xhersh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sallallahu alajhi wasallam muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur e ka për kufizum misionet ia punëse 30 vjet a din çfarë na ka mësuar Allah ndëruar shumë gjëra na ka mësuar me mira hadithe ma në kam suar dhe mba një kortim, ma në kam suar dhe kur dikush e kryen në nëvojnë, gjitha kryen nëvojnë, ma di si të pastruhemi. Dikë dhe ta në kam suar. Dhe para mëna këtë mision ka që të zjeruar, ka që të pasur, ka që të begat, këtë mision ka që të gjatë, kletë 23 vite me lëllë e prëjme të lashe, kur e ka përkëfizuar, ja një titull, një titull e ja ka dhenë, këti mision i ka thënë, bo i thuli u temimi me këri me lëkhlaq. Me gjitha këto jam dërguar unë që ti plëcoj vlirët e moralit. Pëthuajnë se tërë mision jam është kë, në qovë se ti nga onë o musliman, ke përfytu si të falësh, si të agjerash, si të veshesh, si të flesh, si të bërsh këtë, këtë, këtë, por në fund, nuk është, nuk është e, adresa jote, morali im, atërët i s'ke përfytu nga misioni imë apo pothu ses tek stu se po kuptuat andaj i dërgoi recosin e ka porkufu trëmeson e tij se të të ka qe pse i morali plusallandroi hoxh ne do keni sa pyetje qe kan bëj me muslimana te cilet ndoshta nuk e din qe shum studios es biografia me studiuar tha e profet sallallahu alaihi dhe shkurani moraleti nuk e din qe kto gjitho detaje dhe kemi nje problem te cilet thon ndoshta ben ca zvendsime te moralit on profet muhamed sallallahu alaihi dhe me modele bashkohore ose thon që nuk okay, ai kur kohë. Kte çfarë ndikimi ka besimi në moralin e njerëzit? Ëm, um, Bismillah arrahman arhaim, Islami men, un mendoj që Islami me normat e tija më mëson ç'i çfarë është e keqja dhe çfarë është e mira, siç uh, sikur të jetojsha unë pa norma po ai ditë çfarë është e drejtë apo çfarë është e keq edhe mirë atëherë nuk e dija se që, cila ka vlerë dhe çfarë është e mirë kush e definon këtë këtë ndonjësa pyetje mendore uh, filozofike që çdo njeri duhet t'ia bëm bon vetes kush është ai person apo ai uh, kush është ai uh, tash në islam krijusi dhe ai është i cili i definon për shembë të mirën dhe të keqjen kjo është shumë një pyetje mendore e madhe filozofike së të, të, të cilën shumë njerëz ja hasrojnë vetes se çfarë çfarë është e mirë dhe çfarë është keqe do ket një jo besimtar një moral të mirë, madje nëse po, pse mund ta kët. Mendoj që mund mund të ketë mirë, po ka ka shumë teoria në jetë si që janë të, të rje të ndryshme apo ideologji të ndryshme që si janë, as edhe krishterizmi apo të tjera filozofia të tjera që kanë me siguri kanë shumë sene të mira, aspekte të mira, mirë po nuk janë të kompletuar me, sipas mendimit tim ose atë sa komunti më hulumtuun unë. Dhe kështu që mendoj që mundot me pas dhe kam edhe sigurisht edhe dëshmi nga jeta praktike, si ka edhe normal se jo besimtarë që kanë moralin e mirë-mirë, po deri dikund, po shkak se nuk kanë pozicion siç gjatë bisedimeve si kam me, me të tjerët, nuk kanë pozicion për çdo sen, dhe por atë mendoj që nuk është i i kompletuam, i kompletuam ai moral. Totë çka edukata merr nga prindi në shkollë, nga shoqëria. Ë, kjo është e para dhe normal se tani edhe nga librat kur kur do të, të vazhdojsh dëma onadan. <tëm> po mir po, burimi i par është sigurisht nga prindërit e tij. Deri siç e dimë ne, jemi këndshmitar vet deri në moshë ndoshta 15 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç, gjithmonë nga prindërin e kim i pas si shembuj dhe ai ka thon mirë, ka thon çka është më mirë, mirë, por tani pas një kohë duke u luftuar vet, duke pa po më shumë, duke ndoshta edhe duke u dhutur më shumë nga fërbott, është njëri mundet me diferencu më mirë se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. Këtu <tëm> as përbleft ndikimi i e besimit në moralin e njerit është vetë pozitiv. Këto gjë thotë profeti Alayhis salam në shumë thënie të tij ndër të tjerat, thotë që më i miri për ju është ai që ka moralet më të larta dhe shumë e shumë hadithe, gjithashtu ajete kuranike që përmendin për e, moralin që vetëm e zbukuron njeriu dhe nuk e nuk i bën gjë tjetër, vetë gjëra pozitive me fjalë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 Në momentin që e një mirë fene zotit, atëherë mundohet ta zbatoja të. Mos njohja është kërësoria, por dhe mos zbatimi, që do thot besimi dobet apo besimi në rënje i besimtari. Këto janë doshtat dy nga faktorët, por dhe të tjera të shëqëria që rethonatë, duka undikuar nga shëqëria e keqe, normalisht një riu bëhet ose të këqij do bëhen si kuj i mirë ose anasiltas. Dhe këto janë faktorët në dërmë kërësorët në një një nj A mund të ket një jo besimtar, një jo besimtar, një moral të mirë? Dhe pse mund të ketë moral të mirë? Mund të ketë dhe një jo besimtar moral të mirë. Kjo për arsyesa se Allah xhaleshano e ka krijuar të tillë. Karakteri i njeriu është ajo që ndryshohet ë uh, më nga dalë se të gjithë tjetër. Një, si kurse ka thënë dhe përfeti a.s. nëjë thënë një që uh, me mirë i priush në islam është a i që ka qenë me mirë i priush në një randë. Kjo të regonë mi fjalë që kë, gjërat e mira që ka një riu kur vjenë islam vëtë se i shtonë ato dhe i zbukuronë më mirë. Dhe të regonë që një riu mund të ke dhe moral të mirë jo jashtë të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 te këta njerëz merr merr leje që të veprohet vetëm më vetëm që të arrihet ajo që ata synojnë. Për mendimin tim desha të them që nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron aspak që një jo besimtar ka morale të mira, por më tepër ai është një njerëz i cili vështirë si të sikur ekzistonte ka një morali, përndryshe unë mendoj që një prej reflektuesve më të qartë të moralit është padyshim ajo që e kanë shprehur shumë dietar tan musliman që në një moment nëse njëriu do të Do, me thënë, do të thonë do të dilte haptasi zemra e tij dhe vepra e tij do të çikohet që ajo çfarë gjendet në zemrën e tij është edhe në realitetin e veprimeve ti, të tij, një gjë e tillë as që ekziston tek një jo besimtar. Në emisionin e fiksuar përsëri në studio për vazhduar bisedën, jemi në pjesën e dytë të emisionit ton Rrugët e Allahut, por flasim për moralin. Pikërisht po flasim për atë shën që na ndihmon në përsinimin e moralit është modeli profetik. Oth folëm në pjesën e parë dhe përfundurëm që është biografia më studuar, tham, është modeli më i mirë, nuk ka model, dhe sfidojmë, morëm dhe tyrat e javës, dhe tyrat e ditës, por kemi së lëman hoqë sot që ndoshtë ajo me gojë, por një pjesë e tyre, me feprat e tyre thëtonë se, kemi nevojë për zëndësimin e një modeli profetik me një model bashkohorë sotë, që tila shë përgjigja për këtu uaj modeli, që dhe për një grupë të vogënë un mendoj vëllai nderuar se njerëzit kanë problem në kuptimin e termeve. Ëh, do të thotë njerëzit përdorin terme që nuk dinë çfarë thonë. Mhm. Për shembull, a është e domozshme që çdo gjë që është kohë, tjetë me e keqsoj kuha, tiet më mirë se e kau skaluar? Çdo gjë. A është domozshme? Shumë po. shumë pofës, është shumë nervoz po, tash shumë nervoz mendoj që po ka evoluar po, po kjo kjo është shumë rrezik. Kjo është shumë rrezik. Apo ngasë, nëse ajo që është e sotme për neve është detyrimisht një aspekt më i mirë se e kaluara, apo atharë, atharë ajo që do të vinë në te fëmijët tonë, apo do të rrimë tëra që ne e kemi bërë me mund, nga sa ajo është më mirë se kjo. Se kjo po. Në fjallë e bashkohore, fjalla moderne, është relative. Duhet ditë ku të përdorat. Duhet ditë ku bashkohoria është, është, është me e mirë se e kaluara. Se bashkohore e ku është tonë. Po që një dhe të nëmështë është me e mirë. mirë. Zatë të kja është tonë. Pra ndaj, kër bëdhët fjallë për moralin, për sielin, nuk është e përshtatshme shpirea moderne bashkohore për boll moralit nuk është e përshtatshme ajo është e përshtatshme për teknikën ajo është e përshtatshme për shkencën por nuk është e përshtatshme për moralin atë do ditë të ditë për boll çfarë termi çfarë përdorim në njëse për, gabim është përdorim për një termin bashkohor mm. për boll moralit gabim është që Ga morali dhe standardet e mirësjelljes dhe kodeksi i moralit dhe i mirësjelljes apo pojesi nuk nuk varen nga koha E nuk varet nga koha, nuk varet nga rrethokët, varet nga efikasiteti dhe qëndrueshmëria. Prandaj, ndoshta një siellje pranimi vete sot mund të jetë më efikase për njerëz sa edhe çësot një mënyrë e komunikimit mes njerëzve para trembë vite mund të jetë zgjidhje efikase për shumë probleme që sot njerëz ekspertë të sociologjisë dhe psikologjisë nuk mund të zgjidhin. Na e din për shkak so të Sofi Joliam Boz që mën të Platonit A rëzotërit, ne nuk anashkalojm kur se janë baza të shoqërisë. Nëse sot s'kenë startem dhe i përdoren. Pse? Pse është standard? Është standard apo çe nuk ka të bëjë me kohën, nuk ka të bëjë me vendin. A janë njerëz nga kompleksi i vlerës së ulët tentojn çdo sant të japin gjurin asaj që është bashkëkohore. Jo un mendoj se disa gjëra lokal kanë bënë me bashkëqendën e modern, por kanë bënë me efikasitetin. Ta pra edhe kur bëhet fjalë për fen, për shembull Faj, nuk nuk mu mund të konfijo moderne, jo moderne. Po sot. Ja, kjo është gabim është kjo. Kështu është, është është edhe padritsi edhe në në në festë, do të thotë padritë në termeve. Apo çë sikur se kurse, ku edion. Përshë, adin çfarë ngjan kjo? Ëh, ngjan kjo çë nin një, një shitës i i arit apo tamat arin me me peshorën e patateve. Apo në patate nuk prish pun 20 gram, 30 gram gabim, të të gaben më po. Ase të këmune është një gjusë në patate më tjepër se më pak. Apo, por të matët arim e ta është fatale, 20 gram të gabash. A ku pëtan nga si 1 gram është i shrajtë, për njerëzit të gabojnë. Apo, a, me peshurin e patateve, atë të masin peshurin arim. Nuk shkanë kështu. Do ditë, për qdo që të ketë peshurin adekuate për ta. Për nej, peshurja e moralit, peshurja Personia standarde dhe vlerave nuk nuk është e kurzuar me modernën, nuk është e kurzuar me kohën, nuk është e kurzuar me vendin. Ajo ka kushte të tjera, ajo ka kritere të tjera. Ajo ka një ratë të zgjerimit. Prandaj sot për shembull, uh, fil për modelin. Nivonat duhet modeli bashkëqor. Jo, nivonat duhet modeli efikas. Si përshtatshmë për. I përshtatshëm që nivoni e bën zgjidhje. Dhe ai model që treguohet efikas dhe i aftë ti do ofroj zili për probleme. T'na ofroj rrugëdalë nga krizat. Edhe nëse para 5000 vite. Ky është bashkohori, nga se pa tregon efikasitetin e tij edhe në këtë kohë. Ndërsa mund të tjen shumë përfundime bashkohore nga sociologë, psikologë, po ju efikase. Thejëstan. Kjo është, janë... është më e thjesht, po, në vërtetë. Po, atëra në bazë të këtij rregulli ne e prezantoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ky është i dërguari ijon. Ky është njeriu. Na sjell si një të tjera të juaj apo sikur sa Allah, thot Allahu xhele u thot ha dha khalqullah kët Allah e ka krijuar kjo është e imja fe'runi ma dha khalqa lendi min duni ju dani ta qendni dikisht pas sallat po pasi po, si po kështu kët njerë i unë kam krijuar Allahu thot që kët njerë që end po magniteni apo nga perfeksioniteti që ka shumë gjëra nuk mund ti zbuloni apo madje vetëm trunësh Lark, larg larg larg bulimova apo e vërtet është shumë të mira Allahu ta hadha khalqulla këto ne kom krijuar ju sfidojmë me këtë krijesë ju mos sillni çfarë krijuan Izzi juaj pastaj bëjm bëjm garë a kanë sill kanë mund të sillen <laughs> edhe s'mund të sillen s'mund të sillni korolla edhe ne themi apo ky është shembëtyra jonë ky është modeli jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me gjitha çka kanë na sillni dikën që e ka jetën e hapur 24 uër online, sikur se Muhammed e Sosarëm, e pranojmë konkurencë. Mirë po jo të nësërën një modele, të cilat nuk e. Uh, të nësërën modele pjesërshme. Për shambull, të uh, nësërën, bujarin e dikujt, apëmërësh, uh, që me njëra sëktuar, uh, ka që e bujar. Ja, ja, ja. ja. Dëshruëm, sëka so e tuaraj, gjërë rëdë vite. Ma bjerë bujarin gjërë rëdë veqarë të ka bërë. Ma bjer durimin 60 vjeç. Ma bjer falin gja kët ma bjer. Atëra me mund të bisedojm për zënësimodilesh. Ju e di. Mëzëti pasën e zënësimshum do të mbetet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Do të shohë sikur disa nga xhollarët të specializoshin për të parë fjalët e psikologëve, sociologëve që kanë folur dhe kanë e kanë marrë si shumë kanë sjell. Sinqerisht nga ish kanë lezuar në fakultet, do thoshte është plagjatur e gjithë atë rregullën dhe që kanë vjedhur fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe pati... i kanë sjellë si fjalë të tyre dhe sot studiohen si rregullë në shkollatë, ajse nuk guxon dot ju në të thotë që e kjo është e vjedhur shqiptatur me rruga të reja. Po, po. Ëvërtet, ëvërtet vallahi. Vetëm specifikoj të them që kjo fjalë është thënë para kaq vitesh nga profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kjo është rregull që e ka përdorur. Shumë i kanë vjedhur dhe i kanë mbartë si fjalë të tyre dhe janë fjalë të urtë sot nga këta njerëz ose janë rregulla në studimet sociologjike apo psikologjike që bëjnë ato edhe vetëm musliman timi bashk fatkeçës bashpërmarrës me tan këtë krim për shkak të komplekse të vlerës ulçënë ndim për të ngjall fyate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. So dini njëri më me andje, një studuos, edhe musliman fatkeçës, më me andje, përmend për, për shemb një të, një vlersem ose një jurnalist, një jurnalist ose një shkencëtar me emën Kodiçfora, se sot sa sot ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu na rruaj. Amin gat. Odznje Me këtë dhësjatë si që të kemi dhëtë në hajko shumë për përmëndur, por mundë themi dhe këshu hëtë në pak minuta. Tërët ishtë ajo shëngë që në andimon të një shkak, që në andimon në përmërsimin e moralit. Por në shumë minutat e shkurtra si mundë andimon të. Se gjithmonë më kujtojte e ku ke thënë në zënjës shkallat në një gjithësorë, të këshë të përzentoj islamin, Unë sotë të më oqë në pak minutat e fund që nga gjithë të emisionit, një shënjë që mund e i përmle dhe shumë shkurt. Unë themë në qovë se kemi model, P.S.S. Sa Sala dhe ne jemi një kolektivitat që synujem pasim në ti. Po. Atëherë, ne si musliman të ndihmojme si kolektivitat. Që të përlecujmë njëri tjetërin, por duke shikuar këtu. Mm -hmm. Ju duke shikuar këtu. Jo njëri tjetërin. Jo Un njëri për shembull shikon për shembull, në njëri nuk ka qenë me një aspekt situat. Ka lutuar, ka lutuar, ka lutuar dhe ka arritë elhamdulillah që deri më një mos të pajiset me një, një sjellje korrekte. Dhe çnga momenti, çnga momenti kur ai ka filluar ta bën një sjellje korrekte, fillon ta shteti të gjykon për mungesën e saj. Po ti ngadalë ti është dorë 20 vite të vi këtu. Apo Pra ndem mos mos filloa të flasësh për një vlerë që ngakua kur ti e pajsme te. Qes pa ajo nuk fillon ti vler vler të vlerë për asnjë ditë. Ajo vlerë më herët. Nuk u zgjerrat të thosësh. Po. Nuk ka një vlerë ajo të private që tash ti me të gjikon të tjerët. Ajo mbeti të vlerë. Andaj unë nuk kam sutë vetja mm -hmm. ime dhe heshti, qase nuk e kam pas si mm -hmm. e bëj i gjum pas. Jo, mm -hmm. jo. Ja, ja. As nuk shikoj ti të çfarë, jo. Unë jam i ngjitur për kohën tënd, dhe ti të për kohën tim, dhe këtu e kemi shikimin. E. Donc ç'est quoi donc? Donc ashiquar tonë rregullohemi. Prandaj shoqëria, kolektiviteti duhet të ndihmuan njëri me tjetrin të me këshillë të mirë, me përmbajtje të mirë, me sjellje të mirë, të ndihmojnë njëri tjetrin të tejkalojnë problemet dhe krizat e caktuara morale që ata i kanë. Por gjithmonë me sy ka shëmbulltyra. Ka Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. As mosuburs si jamun, as mosuburs si je ti, as mosuburs si iko sa. Ashtaj, jo jo jo. Bohu si kur sa kaçim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të shoq mua më ki përkrahës në katrecëm por atë ti mua më duash përkrahës në katrecëm atë na sofmi një tjetër përkrahës për ta realizu moral. dhe ngjall modelin atë, moral. Po, atë model Aha. jo jo jo version tim personal një jo modelin tim ju jo unë ofroj modelin tim ngjason e ka mbunë një model dhe thash detyrimisht ti duhesh të ta marrësh këtë model apo si ndosë rëndon po të hoç kur kemi një padituris po pa them ignorancosh të këtij modeli profetik do të bëj një model mjet të marr shumë një tirit, ja themi. Si shoqëritë kthehemi ke modeli protetik. Atje. Nga son komunizt kanë marrë diçka nga ajo, po kanë diçka marrën më së saj. Apo, pastaj njerëzit imponojnë versionet e tjera. Edhe pse kanë pasur çarta selektive ndaj, peqëmer. Kanë marrë atë çip ka pëlqyr, kaçi më lehtë, do të tash e përdorin versionin. Kështu ka qenë Muhamedi son. Sallallahu alaihi. Ose vetë do të thëgjë, po ka qenë kështu. Ska qenë. Apo ska qenë vetëm kështu apo atë pra so so styhemi me fjalë a e kemi mirë të as e kemi mirë e braktishi versionin tim të bërë versionin tën modelin tim modelin ton e kemi një version dhe model bashkunojmë që plotsojmë sa më tepër me kët figurë ndershme të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me çfarë karakterizohet kjo lloj bashkpunimi jot se një them ne vërtet nuk do të shohim njëri tjetrin por edhe pse jemi po njëri në pasigur për të ndihmuar njëri tjetrin me çfarë karakterizohet kjo bashkpunimi Më nëse si, filmi është karakterizuar me pranim të mësimit ndërsjellë. Apo uh -huh. un pranoj që, pran që uh, uh, uh, ti më mësoj diçka, ti pranoj që ë nuk se priteti për më. Po. Un pranoj që ti më mësoj, do ti pranoj që un pse ti apo. Pa mësim nuk ka. Tashë llojmë, ti ke lëzu diç, un konduj diç dhe plotsojmë një njëtin një këdreti. Karakterizohet gjithashtu me me buçsi dhe urçi apo jo me arrogonz dhe imponem karakterizuar me mshir çfarë në kuptim me mshir ë nën kupton që at çallah ka thënë kedhali ke kë kuntu min qabl famanallahu aleikum kështu ajo ishit më herët por allahu begatë ande mshironë të tjerat derisa ata të marrin fuqi guzim që ata të te tekalyn kët krizë që i ka kapluar nga mungesa moral apo sjelljes së duhur korrekte si duhet andaj duhet mshir na duhet rahmet mes vete na duhet mirkuptim Naduhet gjithashtu karakterizuar me me atë që quhet Robert Siter, me mbulesë, tiam lë më në teatër. Apo ti ke i shet mitat tone me të të mbulon, por mbulesa nuk nën kupton absolutisht harresën. Apo, apo aprovojm të fal. Apo aprovojm jo, por nën kupton që nën pet ku në mbulesës unë shëlutë. Pandëjuar ti atë, shkon ai vet. Por vllai ndror ti kujdes. Karakterizohet në mbulesë, karzo me kshitë ndër sjell. Apo karakterizuar me Lucia Nuk e lutë Allah në qëllë në wala, fillim eshtë, se kurse e kalutë pejga meri sasënë. O zëtë në u zëtë, ka mërali me më i mirë. Ka se nuk u zëtë në ka kjo mërali, asë kërshë përsteje. E ka lutër që Allah të u zëtë, ka mërali dhejtë i mirë. Tja që laj, cilë është verëzion i drejtë. Andatë lutëm për, ton, për, për ton. e dhe në tonë, për të lutëm për laonë tonë. Andë gjitha këtu e karakterizohet këtë bashk apo figurën e ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Salallahu alaihi wasallam. Lo sallallahu ne bën vërtet bashkëpunues në shoqëri. Ndrit këtij morali i cili i mungon dhe ka për të munguar nëse nuk e ringjallim shoqërinë në rreth. Patjetër, patjetër po. O xhallahut neroft. Edhe ti zotë tru. Ne tash zot kërkoj përsëri misionin tjetër, shenjat e tjera, shkaqjet e tjera që na ndihmojnë ke morali i mirë. Se sinqerisht xhallah na ke thën ABC-ja. Pa, do 30 të vjet për të mësuar. Po, kjo fjala që ta themisionin që kaloj. Po. Ne do të luam më shumë, por në format të ndryshme, të misioneve tona do trajtojmë për herë për të rregulluar moralet tona. Allah na to ndihmoft. Amin. Allah osrveft atë derof. Zoti të ruaj. Të, të, të, të nderuar miq, edhe misioni ton sot i erdhi fundi. Por mos harroni, kemi një detyrë, një detyrë yadvore dhe një detyrë ditorë. Detyra yadvore ishte provo durimin tënd në familjen tënde. Nuk duam përgjigje, besoj Hoxh, për të detyr, por secili i përgjigjen ti api vetes të ti, ndoshta të shtunën tjetër para se të vinë emision, të presi shkaqjet e tjera. Secili mëin moralin e mirë, para se të kaluar këtë provë, a ka duruar në familjen e ti apo jo? Dhe vetëm 24 orë tha Hoxha. Provot sillej, siç ka sjell profeti on sallam me familjen e tij. Resullallahu t'jithë vetë na mëndsoj me sukses e jo vetëm kaq, po të vazhdojmë me moralin e mirë sepse kështu do erim sukcesin drejt rrugës Allahut Gjeleshana. Qofshin kujdesin e Zotit, takojmë në misionin tjetër. Selamu alikum, rahmetullahi, obrekatu.